פרק י"ב: ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת אדוני וכל ישראל עמו. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים כי מעלו בה' באלף ומאתיים רכב ובשישים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים, לווים, סוכיים וחושים. וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה, ויבוא עד ירושלים. ושמעיה הנביא בא אל רחבעם, ושרי יהודה אשר נאספו אל ירושלים מפני שישק, ויאמר להם, כה אמר אדוני, אתם עזבתם אותי? ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. ויכנעו שרי ישראל והמלך, ויאמרו צדיק אדוני. ובראות אדוני כי נכנעו, היה דבר אדוני אל שמעיה לאמור, נכנעו לא אשחיתם. ונתתי להם כמעט לפלטה, ולא תיתח חמתי בירושלים ביד שישק. כי יהיו לו לעבדים, וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות. ויעל שישק מלך מצרים, ייקח את אוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, את הכל לקח, ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה, ויעש המלך רחבעם תחתיהם, מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מדי בוא המלך בית אדוני באו הרצים ונשאום והשיבום אל תא הרצים. ובהיכנעו שב ממנו אף אדוני ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים. ויתחזק המלך רחבעם בירושלים, וימלוך, כי בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במולכו, ושבע עשרה שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, ושם אמו נעמה העמונית. ויעש הרע, כי לא הכיל ליבו לדרוש את אדוני. ודברי רחבעם הראשונים והאחרונים, הלא הם כתשש שמעיה הנביא ועידו החוזה להתייחס, ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, וימלוך אביה ונות תחתיו.